25. fejezet Június harmadik hetében csodaszép nyári napok követték egymást. Délutánonként egyre emelkedett a hőmérséklet, és a forrósághoz olyan magas pára tartalom társult, hogy sűrűbb lett a levegő, és elhomályosult a láthatár. Aztán mint egy varázsütésre nehéz fellegek formálódtak, és nagy égi háború kíséretében Valóságos özönvíz a földre. De az ivatarok nem tartottak sokáig, így csak csöpögő falevelek maradtak utánuk, meg enyhe talajmenti köd. Kéti továbbra is hosszú esti műszakokat vállalt az étteremben. Utána hullafáradtam biciklizett haza, és reggelente sokszor fájt a lába. A kapott borra való felét mindig betette a dobozba, amely már majdnem csordultig megtelt. El sem tudta volna képzelni, hogy ennyi pénzt sikerül összespórolnia. Bőven elég volt arra, hogy ha kell, el tudjon menekülni. Most először fordult meg a fejében, hogy talán nem is kell tovább gyűjtögetnie. Még elidőzött egy kicsit az utolsó pár falat reggelije fölött, és gyóházát bámulta az ablakon keresztül. Az étterem előtti találkozásuk óta nem beszéltek egymással, és kéti előző este, amikor hazaért a műszak után, látta, hogy a szomszéd épület konyhájában és nappaliában ég a villany. Reggel pedig azt hallotta, hogy felbőg a motor, és ropog a múrva a kerekek alatt. Nem tudta, mit mondhatna Jónak, sőt azt sem, hogy akar-e mondani neki bármit is. Még azt sem tudta eldönteni, hogy haragszik-e a barátnőjére, vagy sem. Hiszen Jó csak aggódik Alex, meg a gyerekek miatt, mert szívén viseli a sorsukat és hangot is adott az aggodalmának. Nehéz lett volna rossz indulatot felfedezni abban, amit mondott neki. Kéti tudta, hogy Alex később benéz hozzá. A látogatásai időzítésében kezdett kialakulni valamiféle rendszer, és valahányszor együtt voltak, Kétinek mindig eszébe jutott, hogy miért is szeretett bele a férfiba. Alex elfogadta őt olyannak, amilyen, elfogadta az időnkénti hallgatagságával, Hangulatváltozásaival változásaival együtt, és megdöbbentő, egyben megható gyengétséggel bánt vele. A gyóval folytatott beszélgetésük óta azonban Kéti azon rágódott, hogy talán nem tisztességes a férfival a szemben. Hiszen mi történne, ha Kevin végül mégis fölbukkanna? Hogyan reagálna Alex, és hogyan reagálnának a gyerekek, ha ő egyszer csak eltűnne, és soha nem jönne vissza? És ő vajon képes lenne rá, hogy itt hagyja őket, és soha többé ne jelentkezzen. Gyűlölte a Joe által fölvetett kérdéseket, mert nem állt készen arra, hogy szembenézzen velük. Neked fogalmat sincs, mind mentem keresztül. Mondta volna legszívesebben utólag, amikor már volt ideje átgondolni a dolgot. Fogalmat sincs róla, hogy milyen az én férjem. De azt ő maga is jól tudta, hogy ez újabb súlyos kérdéseket vetne föl. A mosogatóban hagyta a reggelihez használt edényeket, és a konyhából kisétálva arra gondolt, mennyi minden megváltozott az utóbbi néhány hónapban. Gyakorlatilag nem volt, mégis úgy érezte, soha nem volt még ilyen gazdag. Hosszú évek óta először érezte, hogy szeretik. És bár nem született még gyermeke, azon vette észre magát, hogy sokszor olyankor is Krisztinre és Gyosra gondol, és aggódik értük, amikor a legkevésbé várná. Tudta, hogy a jövőt úgy sem láthatja előre, mégis megdöbbentette a hirtelen jött bizonyosság, hogy elképzelhetetlen számára, hogy hátrahagyja az új életét. Mit is mondott egyszer, Joe? Én csak azt mondom el az embereknek, amit már tudnak, csak nem merik bevallani maguknak. A barátnője szavaira gondolva pontosan tudta, mit kell tennie. Persze mondta Alex, miután előadta a kérését. Keti látta, hogy meglepte a férfit, de úgy tűnt, föl is biztatta. Mikor szeretnéd kezdeni? Lehetne például ma, ha ráérsz? Alex körülnézett a boltban. A grillbüfében csak egy férfi e vett, és Roger a pultot támasztva cseveget vele. Figyelj, Roger, rádbízhatnám a kasszát egy órácskára? Nem gond, főnök felelt a büfés, de ott maradt, ahol volt. Alex tudta, hogy csak akkor jön előre a pénztárhoz, ha nagyon muszáj. De nem bánta, mert hétköznap délelőtt volt, és a reggeli rohan már elmúlt, így túl sok vevőre nem lehetett számítani. Kilépett a pénztár gép mögül. – Készen állsz? – Nem igazán. Felelte Kéti, és idegesen összefonta a karját maga előtt. – De ez olyasmi, amit muszáj megtanulnom. Kiléptek az üzletből, és elindultak a dzsíp felé. Kéti beszállt, és érezte magán Alex tekintetét. – Miért lett hirtelen olyan sürgős, hogy megtanulj vezetni? – kérdezte a férfi. – A bicikli már nem is jó neked? – évődött. A bicikli tökéletesen megfelel a célnak, de jogosítványt akarok szerezni. Alex a zsebébe nyúlt a sluszkulcsért, de félúton megállt a keze. Ismét keti felé fordult, akire most egy pillanatra az egykori nyomozó tekintete szegeződött. Élénk, tekintet volt ez, és a nő érzékelte benne az óvatosságot is. Hogy megtanulsz vezetni, az csak egy része a dolognak, mondta a férfi. Ahhoz, hogy jogosítványt kaphas, az állam megköveteli, hogy igazold a személy Születési anyakönyvi kivonat, TB kártya meg hasonló. Tudom, Alex gondosan megválogatta a szavait. Az efféle információ lenyomozható, mutatott rá. Ha jogosítványod van, könnyebben megtalálnak. Biztonságos TB számot használok. Ha Kevin tudna róla, már rég lenyomozta volna, hol vagyok. És ha szószportban maradok, úgy is kell, hogy legyen TB számom. Alex a fejét csóválta. Kéti? A nő odahajolt hozzá és arcon csókolta. Nem lesz semmi baj, mondta, hiszen nem is így hívnak, emlékszel? Alex végig simított az ujjával az arcán. Nekem mindig kéti leszel. Van egy titkom, mondta a nő mosolyogva. A haja eredetileg nem barna, igazából szőke vagyok. Alex hátradőlve emészgette a friss információt. Biztos, hogy ezt el akarod mondani nekem? – Gondolom, idővel úgy is rájönnél, és ki tudja, lehet, hogy egy szép napon megint kiszőkülök. – Figyelj, mi ez az egész? Hirtelen vezetni akarsz, meg önként elmondasz magadról mindenfélét? – Azt mondtad, bízhatok benned – vonta meg a vállát Kéti. – És én hiszek neked. – Ennyi? – Igen, úgy érzem neked bármit elmondhatok. Alex a két ülés közt összekulcsolódó kezüket vizsgálgatta, majd kétire nézett. Akkor vágjunk a közepébe. Biztos vagy benne, hogy az iratait kiállják a próbát? Mert a másolat kevés, eredeti példány kell. Tudom. Alex bölcsebb volt annál, hogy tovább kérdezősködjön. Elővette a slusz kulcsot, de nem indította be a motort. Mi az? kérdezte Kéti. Ha meg akarsz tanulni vezetni, akár kezdheted is. Azzal kinyitotta az ajtót és kiszállt. Ülj át a volán mögé. Helyet cseréltek. A férfi megmutatta a legalapvetőbb dolgokat, melyik a fék, melyik a gáz, hogy kell sebességbe tenni a kocsit, indexelni, hogy kell bekapcsolni a világítást, az ablaktörlőt, mit lehet leolvasni a műszerfalról. Mindig jobb a legelején kezdeni. Akkor indulhatunk? kérdezte a végén. Azt hiszem, igen, felelte Kéti, és erősen koncentrált. Mivel a sebváltó automata, csak az egyik lábadat kell használnod, és az a lábad vagy a gázpedálon van, vagy a féken, érted? Értem, mondta Kéti, és majdnem az ajtóig felhúzta a ballábát. Most nyomd le a fékpedált, és indítsd be a motort. Utána tartsd a féken a lábad, amíg rükvercbe nem tetted a kocsit. A gázpedált ne használt, csak a féket engedd föl szép lassan. Aztán tolas ki a parkolóhelyről, és közben könnyedén tarj rajta a lábad a fékpedálon. Kéti tette, amit mondtak neki, és óvatosan kitolatott a kocsival, majd Alex útmutatásai alapján kihajtott a parkolóból. Ekkor bizonytalanodott el először. Biztos azt akarod, hogy kimenjek a fő útra? Ha nagy lenne a forgalom, azt mondanám, hogy nem. Ha 16 éves lennél, akkor is azt mondanám, hogy nem. De szerintem elboldogulsz, és a segítségkel itt vagyok. Akkor mehetünk? Először is kikanyarodsz jobbra, aztán az első keresztutcánál megint jobbra. Ezután egy órán keresztül kocsikáztak a kis vidéki utakon. Kétinek, ahogy a legtöbb kezdőnek, olykor meggyűlt a baja a túlkormányzással. És a parkolást is szoknia kellett egy kicsit, de egyébként jobban ment a dolog, mint azt bármelyikük várta volna. A vége felé a városközpontban Alex megkérte az újdonsült sofőrt, hogy parkoljon le. Hová megyünk? Alex egy kis kávézóra mutatott. Gondoltam, ezt megünnepelhetnénk. Igazán jól ment. Nem is tudom. Én inkább úgy éreztem, hogy fogalmam sincs, mit csinálok. Az csak gyakorlás kérdése. Minél többet vezetsz, annál természetesebbnek fogod érezni. Holnap is vezethetek? kérdezte Kéti. Persze, de nem lehetne inkább délelőtt. Josh már nem jár iskolába, és most pár hétig napközis táborban vannak Krisztennel. Délkörül jönnek haza. A délelőtt tükéletesen megfelel, mondta Kéti. Tényleg úgy gondolod, hogy nem ment rosszul? A gyakorlati vizsgán alig, ha nem átmész, ha még pár napig gyakorolsz. Persze van írásbeli teszt is, de az csak némi készülést igényel. Két is pontán mozdulattal megölelte Alexet. Egyébként köszönöm, hogy tanítasz. A férfi viszonozta az ölelést. Örülök, hogy segíthetek. Tényleg nem árt, ha tudsz vezetni, még ha nincs is autód. Miért nem? Hogy miért nem tanultam meg vezetni fiatalabb koromban? Kéti vállat vont. Csak egy kocsink volt, és azt általában apám használta. Hiába is lett volna jogosítványom, így aztán nem tűnt olyan rettentően fontosnak a dolog. Miután pedig elköltöztem a szüleimtől, nem volt pénzem autóra, úgyhogy megint csak nem erőltettem. Aztán meg férhez mentem, és Kevin nem akarta, hogy legyen jogosítványom. Most szembefordult Alexel. Úgyhogy egy 27 éves biciklista áll előtted. 27 éves vagy? Tudod jól, hogy annyi vagyok. Az igazat megvalva eddig nem tudtam. És? Egy nappal sem többnek többnek harmincnál. Kéti játékosan belebokszolt a férfi karjába. Ezért croissant is veszel nekem. Jogos. És mivel úgyis kitárókozós hangulatban vagy, szeretném hallani a menekülésed történetét. Kéti csak egy pillanatig habozott. Rendben, mondta. Kéti a kávézó egyik kinti asztalánál elmesélte a szökése történetét. A hívás átirányítást, a filadelfiai utat, a vándorlást egyik munkahelyről a másikba, egyik nyomor a másikra, majd azt is, hogyan kötött ki végül szósportban. Most már higgadtan tudta elmesélni az élményeit, mintha valaki másról beszélne. Miután befejezte, Alex megcsóválta a fejét. Mi az? Csak megpróbáltam elképzelni, mit érezhettél, amikor letetted a telefont Kevin utolsó hívása után. Amikor még mindig azt hitte, hogy otthon vagy. Gondolom, nagy kű esett le a szívedről. Igen, de meg is voltam rémülve, mert akkor még nem volt munkám, és elképzelni sem tudtam, hogy mihez fogok kezdeni. Mégis sikerült. Igen, sikerült. A nő tekintete egy távoli pontra szegeződött. Nem így képzeltem az életemet. Alex szeliden válaszolt. Nem hiszem, hogy bárkinek is pontosan úgy alakulna az élete, ahogy elképzelte. Csak annyit tehetünk, hogy megpróbáljuk kihozni belőle a legjobbat. Még akkor is, ha ez lehetetlennek tűnik. Kéti tudta, hogy Alex legalább annyira beszél saját magáról, mint róla, és egy hosszúra nyúlt pillanatig egyikük sem szólalt meg. Szeretlek, suttogta végül a férfi. Kéti előrehajolt és megérintette a másik arcát. Tudom, és én is szeretlek.